Розділ 16 Адам Уорнер знав майже з самого початку, що його одруження з Мері Біч було помилкою. Він був людиною імпульсивною та ідеалістичною, намагаючись захистити молоду дівчину, яка залишилася зовсім беззахисною у ворожому світі. Він би віддав усе, аби не завдавати їй болю. Але Адам глибоко полюбив Дженіфер. Йому треба було з кимось поділитися, і він зупинив свій вибір на стюарті Нітхемі. Той завжди ставився до нього симпатією, і Адам розраховував, що той його зрозуміє. Але надії його не справдилися. Коли він увійшов до кабінету Нітхема, той сказав, «Ти якраз вчасно. Я щойно розмовляв телефоном з кабінетом з виборів. Вони просять тебе офіційно висунути свою кандидатуру до Сенату». Партія повністю підтримує тебе. Це чудово, відповів Адам. У нас багато справ, хлопчик мій. Спочатку потрібно вирішити організаційні питання. Я збираюся організувати комітет фінансової підтримки. Протягом наступних двох годин вони обговорювали план виборчої кампанії. Коли вони скінчили, Адам сказав, «Стюарте, я хотів би поговорити з вами про щось особисте». Боюся, що я спізнююся на зустрічі з клієнтом Адаме, і він раптово відчув, що Нітхем весь час знав, що в нього на думці. Адам мав зустрітися з Дженніфер під час ленчу у молочному ресторані у Вестсайді. Вона чекала на нього в закритій кабіні. Адам увійшов заряджений енергією, і за виразом його обличчя вона зрозуміла, що щось трапилося». «У мене для тебе новини», – сказав він. «Мені запропонували балотуватися до Сенату». «О, Адам!» – нею опанувало почуття захоплення. «Це чудово! Ти будеш чудовим сенатором!» Боротьба, схоже, буде дуже суворою. Нью-Йорк – це спеціальний штат. «Це не має значення. Ніхто не зможе тебе зупинити». Дженніфер знала, що каже правду. Адам був розумний і хоробрий, і хотів брати участь у боротьбі свої, за свої переконання, так, як він одного разу взяв участь у боротьбі за неї. Вона взяла його руку і тепло сказала, «Я так пишаюся тобою, Любий. Легше, мене ще не обрали, ти не уявляєш, скільки ще попереду. Я завжди пишатимусь тобою, Адам. Я тебе так люблю. І я люблю тебе». Коли розпочинається кампанія? Вони хочуть оголосити про висунення моєї кандидатури прямо зараз. Я матиму підтримку з боку партії. Це чудово. Але було щось, що заважало їй щиро радіти повідомленню Адама. Щось таке, що вона поки що не могла втілити в слова, але знала, що раніше чи пізніше їй доведеться зіткнутися із цим віч-навіч. Вона хотіла, щоб Адам виграв. Але виборна кампанія буде для неї дамокловим мечем. Якщо він переможе, вона його втратить. У житті не буде місця для скандалу. Він одружений, і якщо стане відомо, що у нього є коханка, для нього це буде політичним вбивством. Цієї ночі, вперше з того часу, як вона покахала Адама, у неї було безсоння. Вона прокинулася задовго до світанку, борючись із демонами ночі. «Вам дзвонять. Це знову марсіянин!» Дженіфер сподовом подивилася на Синді. «Ну, ви знаєте, це той з історією про психіатричну лікарню». Дженніфер зовсім забула про цю людину. Він сам явно потребував допомоги психіатра. «Скажи йому!» – вона зітхнула. «Ну, гаразд, я сама поговорю з ним». Вона взяла трубку. Дженніфер Паркер». Знайомий голос промовив. «Ви перевірили інформацію, яку я повідомив вам?» «У мене не було можливості». Вона згадала, що викинула зроблені нею нотатки. «Я хотіла б допомогти вам. Чи не назвете ви своє ім'я?» «Я не можу», – прошепотів він. «Вони палюють і за мною теж. Ви лише перевірте. Хелен Купер, Лонг Айленд. Я можу порадити вам лікаря, який...» У слухавці почулися гудки. Дженніфер сиділа деякий час, розмірковуючи. Потім попросила Кена зайти до неї. «Що трапилося, шеф?» «Нічого, як я гадаю. Мені кілька разів дзвонив ненормальний, який не назвав свого імені. Чи не спробуєш ти дізнатися щось про жінку на ім'я Хелен Купер? Імовірно, має великий маєток на Лонг-Айленді». Де вона зараз? Або в лікарні для душевнохворих, або на Марсі. Через дві години Кен Бейлі повернувся і на подив Дженіфер повідомив. Ваш марсіанин приземлився. Хелен Купер поміщена до психіатричної лікарні у Вессерчері". Ти певен? У Кена на обличчі з'явився скривджений вираз. Втім, звісно... Кен Бейлі був найкращим приватним детективом із тих, яких вона знала. Він ніколи не говорив нічого, не впевнений повністю, і його факти завжди підтверджувалися. «Який наш інтерес у справі цієї жінки?» – запитав він. «Хтось думає, що до психіатричної лікарні її помістили насильно. Я хочу, щоб ти перевірив її історію і дізнався про її сім'ю». Наступного ранку інформація була на столі у Дженіфер. Хелен Купер була вдовою, якою останній чоловік залишив спадок у 4 мільйони доларів. Її дочка вийшла заміж за керуючого будинком, в якому вони жили, і через 6 місяців після весілля чоловік і дружина звернулися до суду з проханням визнати їхню матір душевно хворою і віддати її у цьому стані під їхній контроль. Вони виявили трьох психіатрів, які підтвердили хворобу Хелен Купер. Суд помістив її до лікарні. Вона закінчила читання рапорту і подивилася на Кена. «Звучить дещо неправдоподібно, чи не так?» «Неправдоподібно? Ти можеш завернути цю справу в газету і подати разом із смаженою картоплею. Що ти збираєшся з цим робити?» «Це було важке запитання. Вона не мала клієнта». Якщо сім'я Місіс Купер заховала її подалі, то вони безперечно не схвалять втручання Дженіфер, а оскільки сама жінка визнана душевно хворою, вона не може найняти Дженіфер. Це була цікава проблема. Дженіфер знала лише одне – є клієнт чи ні, вона не збиралася байдуже дивитися, як когось насильно спроваджують до психіатричної лікарні. «Я збираюся відвідати місіс Купер», – вирішила вона. Лікарня знаходилася у Вестерчері у великому лісовому масиві. Територія була обгороджена і увійти можна було тільки через ворота, що охоронялися. Директор лікарні місіс Франклін, сувора, похмура жінка, сказала їй, «Чесно кажучи, я не мала б дозволяти вам говорити з місіс Купер. Ну гаразд, назвемо це... Не офіційним візитом. Він не буде зареєстрований. Дякую вам. Її зараз приведуть. Хелен Купер була ще стрункою, симпатичною жінкою років близько 70. У неї були яскраво-блакитні очі, в яких читався розум. І вона поводилася так невимушено, ніби приймала Дженніфер у себе вдома. «Це дуже люб'язно відвідати мене тут», – сказала вона. Але я боюся, що не зовсім розумію, навіщо ви це зробили. Я адвокат місіс Купер. Мені повідомили анонімно по телефону, що ви тут проти вашої волі і проти законно. Вона посміхнулася. Це, мабуть, Альберт. Альберт. Він був моїм дворецьким протягом 25 років. Коли моя дочка Дороті вийшла заміж, вона зітхнула. «Боюся, що її змінила жадібність. Ваша дочка?» У очах місіс Купер з'явився смуток. «Я не звинувачую Дороті. Це її чоловік. Він не дуже хороша людина, принаймні щодо моралі. Боюся, що моя дочка не дуже приваблива фізично. Герберт одружився з Дороті через гроші, але виявилося, що стан цей цілком у моїх руках. Йому це не сподобалося». Він сказав вам про це? Він? Звісно, мій зять не приховував цього. Він вважав, що я маю віддати стан своєї доньки, не змушуючи її чекати. Поки я помру, я, можливо, так і вчинила б, якби йому довіряла. Але я знаю, що стане це, якщо колись усі ці гроші опиняться в його руках. Ви чули про розумові розлади, місіс Купер? Та подивилася на Дженіфер і відповіла. «Лікарі кажуть, що я страждаю на шизофренію та параної». Дженіфер здавалася, що вона ніколи в житті не розмовляла з більш нормальною людиною. «Вам відомо, що три лікарі підтвердили вашу ненормальність?» «Стан куперів оцінюється у 4 мільйони, міс Паркер. Ви можете вплинути на велику кількість лікарів за наявності таких грошей. Боюся» що ви марнуєте свій час. Гроші зараз перебувають під контролем мого зятя. Він ніколи не дозволить мені вийти звідси. Я хотіла б зустрітися з вашим зяттям. Хелен Купер мала особняк на 72-й стріт. Це був один із найкрасивіших житлових районів Нью-Йорка. Тепер табличка на дверях говорила. містер і місіс Герберт Хауторн. Дженніфер попередньо зателефонувала Дороті, і вони чекали на неї. Місіс Купер мала рацію щодо своєї дочки. Вона була несимпатична, худа, схожа на мишу, майже без підборіддя та з більмом на правому оці. Її чоловік Герберт був схожий на клоуна Арчі Банкера. Він був щонайменше років на 20 старше Дороті. «Заходьте». Промимрив він. Він провів Дженіфер через хол у величезну вітальню, стіни якої були обвішані картинами роботи французьких та голландських майстрів. Хауторн різко звернувся до Дженіфер. «Тепер ви, можливо, скажете, що все це означає?» Дженіфер обернулася до жінки. «Ітиметься про вашу матір. Про що саме?» «Коли в неї вперше з'явилися ознаки божевілля?» Втрутився Герберт. Відразу після того, як ми з Дороті одружилися, стара леді не виносила мене. Це безперечно свідчить про її нормальність, подумала Дженіфер. Я читала висновки лікарів, сказала Дженніфер. Вони дуже ухильні. Що ви маєте на увазі? Судячи з рапортів лікарів, у них немає прямих доказів її хвороби. До чого ви хилите? Я хочу сказати, що троє інших лікарів можуть дійти абсолютно протилежного висновку. «Я не зовсім розумію, що ви тут несете? Стара леді божевільна, так сказали лікарі та суд». Обличчя Герберта Хауторна висловлювала переляк. «Ви думаєте, що вони можуть її випустити?» «Вони звільнять її», – пообіцяла Дженніфер. «Я подбаю про це». «Зачекайте хвилинку, що тут відбувається?» Саме це я й хочу з'ясувати. Дженіфер обернулася до Дороті. «Я перевірила медичну картку вашої матері. У неї було все гаразд у розумовому та емоційному відношенні. Я…» Хаутерн перервав її. «Це ні про що не каже. Такі речі відбуваються дуже швидко, вона…» Дженіфер продовжувала, звертаючись до Дороті. До того ж, я поцікавилася соціальною активністю вашої матері до того, як ви її запроторили до лікарні. Вона жила повним, нормальним життям. «Мене не цікавить, що скажете ви чи хтось ще. Вона бежевільна!» – закричав Хауторн. Дженніфер, повернувшись, вивчала його деякий час. «Ви просили місіс Купер передати її стан». «Це не ваша справа!» Я зроблю це своєю справою. А зараз із мене достатньо. Дженніфер попрямувала до дверей. Герберт Хаутурн перегородив їй шлях. Зачекайте. Ви лізете туди, куди вас не просять. Ви хочете на цьому трохи заробити, так? Я розумію, Люба. Знаєте, що я зроблю? Я дам вам чек на 10 тисяч доларів прямо зараз. І ви забудете про цю справу. Ну як? «Вибачте», – сказала Дженніфер, – «ніяких угод. Ви думаєте, що отримаєте більше від старої леді?» «Ні», – сказала Дженніфер, і вона подивилася йому прямо в очі. «Тільки один із нас намагається тут заради грошей». Пройшло шість тижнів різних зустрічей і консультацій у чотирьох різних державних установах. Дженніфер запросила нових психіатрів, і коли вони закінчили свою роботу, Дженніфер виклала всі факти перед судом. Той переглянув своє первісне рішення. Хелен Купер була звільнена і її стан повернувся до неї. Вранці після свого визволення місіс Купер зателефонувала Дженніфер. Я хочу запросити вас на ленч. Дженніфер подивилася на календар. Ранок і весь день були заповнені справами, але вона розуміла, як багато ця зустріч означала для жінки похилого віку. Я буду, сказала Дженніфер. У голосі місіс Купер почулася радість. У нас буде маленьке свято. Ленч пройшов чудово. Джері Бернс провів їх до столика на горі, де вони були оточені увагою та чудовим обслуговуванням. Коли подавали каву, Хелен Купер сказала Дженніфер, «Я дуже, дуже вдячна вам, моя Люба. Я не знаю, яку винагороду ви думали отримати, але я збираюся дати вам більше». «Мої прибутки досить високі», – місіс Купер похитала головою. «Це не має значення». Вона нахилилася вперед, взяла руку Дженніфер до рук і знизила голос до шепоту. Я подарую вам Вайомінг. Розділ 17. На першій сторінці Нью-Йорк Таймс було надруковано дві статті. Одна з них розповіла про черговий успіх Дженніфер Паркер, якій вдалося досягти виправдовувального вердикту для жінки, яка звинувачується у вбивців свого чоловіка. Героєм іншої був Адам Уорнер, який балотується до Сенату США. Вона знову і знову перечитувала статтю про Адама. У ній описувалася його біографія, розповідалася про те, як він служив льотчиком у В'єтнамі, де отримав хрест за бойові заслуги. Тон статті був хвалебний, цитувалося висловлювання багатьох відомих людей, які називають Адама Уорнера майбутньою гордістю Сенату США. Наприкінці статті Прозоро натякалася на те, що перемога у цій виборчій кампанії стане основою для висування кандидатури Адама на пост президента США. У Нью-Джерсі, у фермерському будинку Антоніла Гранелі, він і Майкл Моретті закінчували сніданок. Майкл читав статтю про Дженніфер Паркер. Він глянув на свого тестя і сказав, «Вона знову зробила це, Тоні». Той набрав у ложечку шматочок звареного некрута яйця. Хто це зробив? «Цей адвокат Дженніфер Паркер. Вона молодець!» Гранелі хмикнув. «Я не хочу, щоб на нас працювала адвокат-жінка. Вони слабкі. Ніколи не можна заздалегідь знати, що вони можуть викинути». Майкл вічливо відповів. «Так, Тоні, більшість із них такі». Він не збирався відновлювати, Тестя проти себе. Поки Антоніл Гранелі живий, він був небезпечний. Але спостерігаючи за ним зараз, Майкл знав, що чекати довго йому не доведеться. Старий переніс серію невеликих ударів, і руки в нього тремтіли. Йому було важко говорити, і він ходив, спираючись на палицю. Його шкіра нагадувала сухий, пожовклий пергамент. Здавалося, що всі соки пішли з його тіла. Він, як і раніше, очолював список державних злочинців, але це вже був беззубий тигр. Його ім'я будила страх у душах численних мафіозів та ненависть у серцях їхніх вдів. Тепер лише небагатьом вдавалося побачити Гранелі. Він ховався за спинами Моретті, Колфакса та інших, яким він довіряв. Майкл поки що... Не був главою сім'ї, але це було лише питання часу. Лючий Браун, трипалий, був капо п'яти східних сімей. Потім Антоніл Гранелі. а за ним? Майкл міг дозволити собі бути терплячим. Він пройшов довгий шлях відтоді, як самовпевнений молодик – Стояв перед Верховним Доном у Нью-Йорку і, тримаючи в руках клаптик паперу, вимовляв клятву. «Нехай я згорю, якщо видам секрети коза Ностри!» Зараз, снідаючи разом зі старим, Майкл казав, «Можливо, ми використовуємо Паркер для дрібних справ. Подивимося, як вона впорається!» Гранелі знизав плечима. «Тільки будь уважний, Майкле!» «Я не хочу, щоб сторонніми стали відомі наші сімейні таємниці. Дозвольте мені подбати про це». Увечері Майкл зателефонував. Коли Синтія повідомила, що дзвонить Майкл Моретті, на Дженніфер миттєво наринув потік спогадів. Вона не могла уявити собі, чому він дзвонить їй. «Що ви хочете?» Різкість її тону здивувала його. «Я хочу вас бачити. Я думаю, нам треба дещо обговорити». «Про що, містере Моретті?» «Я не можу говорити про це по телефону, але мушу сказати вам, міс Паркер, що це багато в чому у ваших інтересах». Вона спокійно відповіла. «Повинна вам сказати, містере Моретті, для мене не виявить жодного інтересу, що би ви не сказали або не зробили». І вона поклала слухавку. Майкл Маретті сидів за столом, дивлячись на слухавку, затиснуту в руці. Він відчував осередині хвилювання, але це був не гнів. Йому було незрозуміло, що це таке і що це йому подобається. Він усе життя користувався жінками. Його приємна зовнішність і мужність забезпечили йому стільки пристрасних партнерок для ліжка, що він ледве міг їх усіх згадати. Майкл Маретті... Зневажав жінок. Вони були надто м'якими, вони не мали характеру. Роза, наприклад. Вона як цуценя, готова зробити все, що я хочу, подумав він. Вона стежить за порядком у будинку, готує для мене, спить зі мною, коли я цього хочу, замовкає, коли я скажу про це. Йому не зустрічалася жінка з характером, яка наважилася б виявити непокору. Дженіфер Паркер була першою. Як вона сказала? «Не виявить для мене жодного інтересу. Він покаже їй, наскільки вона була неправа». Він сидів, згадуючи, як вона виглядала в суді, її обличчя та тіло. Раптом він представив її у ліжку. «Цікаво, яка вона? Напевно, схожа на дику кішку». Він продовжував думати про її оголене тіло, під собою. Майкл взяв слухавку та набрав номер. Коли голос відповів йому, він сказав «Роздягайся, я їду». Коли Женіфер поверталася після ленчу до контори, переходячи третю авеню, вона мало не потрапила під вантажівку. Водій різко гальмував, при цьому зад вантажівки заїхав на тротуар, ледь не зачепивши її. «Бог, мій леді!» – простагнав водій. «Чому ви не дивитеся, куди йдете?» Але вона не чула його. Вона дивилася на задній борт вантажівки, на якій було написано «Національна автомобільна корпорація». Вантажівка зникла з поля зору, а вона все ще дивилася йому вслід, потім повернулася і поспішила до контори. «Кен тут?» – запитала вона Синтію. «Так, він у своєму кабінеті». Вона зайшла до нього. «Кен, чи не можеш ти перевірити Національну автомобільну корпорацію? Мені потрібен список дорожньо-транспортних пригод із їхніми вантажівками за останні п'ять років». «На це потрібен час?» «Використовуйте «Лексіс», то був комп'ютер, яким користувалися всі юристи країни. «А ти скажеш мені, в чому річ?» «Я ще не впевнена, Кен. Це тільки перечуття». Як тільки щось виявиться, я одразу тобі скажу. Вона пропустила дещо в справі Конні Гарет цієї милої каліки, яка приречена прожити калікою все життя. У водія могла бути чудова репутація. А у автомобіля все може бути, зрештою. Наступного дня Кен поклав відповідь на стіл Дженніфер. Не знаю, що ти хочеш знайти, але схоже, що ти йдеш вірним шляхом. За останні п'ять років зареєстровано 15 нещасних випадків, пов'язаних із їхніми вантажівками. Дженіфер відчула зростаюче хвилювання. А в чому проблема? Дефект у гальмівній системі, що призводить до занесення задньої частини автомобіля при різкому гальмуванні. Саме своєю задньою частиною вантажівка ізбила Коні Гарет. Дженніфер зібрала нараду свого невеликого штату. Ми звернемося до суду зі справою Конні Гарет, сказала вона. Тед Харріс здивовано дивився на неї через товсті окуляри. Хвилинку, Дженніфер. Я займався вже цією справою. Вона програла і суд, і апеляцію. Отже, що в нас вийде? А що в цьому такого? запитав Белі. У цивільних справах це те саме що вторинне притягнення до кримінальної відповідальності за той самий злочин. Тед Харріс додав, якщо у справі ухвалено остаточне рішення, то воно може бути відкрите знову лише у виняткових обставинах, але ми не маємо для цього достатніх підстав. Ні, у нас є підстави. Виявились нові суттєві факти, що стосуються справи. Контора «Магур» і «Гуфті» була адвокатською конторою, що представляла інтереси Національної автомобільної корпорації. Вона розташовувалась на 5-й авеню в сучасній будівлі зі скла та бетону. У приймальні Дженніфер назвала своє ім'я. Секретарка попросила її почекати і за 15 хвилин провела до кабінету Патріка Магура, старшого партнера фірми, кремезного ірландця, від гострих очей якого не вислизала нічого. Він показав їй настілець. «Ради познайомитися з вами, міс Паркер. Ви заробили собі репутацію у цьому місті. Сподіваюся, не дуже погану?» «Кажуть, що у вас крутий характер, але цього не скажеш, дивлячись на вас. Вам видніше. Кава чи трохи віскі?» «Кава, будь ласка!» Патрік Магур зателефонував, і секретарка принесла дві чашки кави на блискучому підносі. «Отже...» Чи можу бути корисним? «Я у справі Конні Гаррет. «Так, я пригадую, вона програла і процес, і апеляцію». «Пригадую, Дженіфер могла присягнутися, що Патрік Магур міг назвати будь-яку цифру, що стосується цієї справи». «Я збираюся подати документи для нового процесу». «Так, а на якій підставі?» – ввічливо спитав він. Дженніфер відкрила кейс, вийняла звідти підготовлені папери і передала йому. Я вимагаю перегляду справи, бо з'явилися нові факти. Магор незворушно перегорнув папери. Ну так, сказав він, ця штука з гальмами. Ви знали про це? Звичайно. Він притиснув листки своїм товстим пальцем. Міс Паркер, це вас нікуди не приведе. Вам доведеться. «Доводите, що вантажівки, що вас цікавить, були несправні гальма, але її з того часу, можливо, ремонтували вже десятки разів, і немає жодної можливості довести, в якому стані вона перебувала під час події». Він підштовхнув папери до неї. «У вас немає підстав для порушення справи». Він зробив ковток із чашки. «Все, що я маю зробити, це довести погану репутацію ваших вантажівок з точки зору безпеки. Це легко буде довести за допомогою наявних у мене документів». Магор спокійно запитав, «Що ви пропонуєте?» Моїй клієнці 20 із невеликим років. Вона сидить у кімнаті, яку ніколи не зможе покинути, бо вона не має ні рук, ні ніг. Я хотіла покласти угоду» яка трохи скрасила би той кошмар, на який вона приречена. «Якого типу угоду ви маєте на увазі?» «Два мільйони доларів», – усміхну... він усміхнувся. «Це великі гроші, особливо для людини, яка не має підстав для порушення справи». «Якщо я піду до суду, містере Магур, то обіцяю вам, що справа буде порушена, і це коштуватиме вам набагато дорожче. Якщо ви змусите нас позиватися, ми пред'явимо позов на 5 мільйонів». Він знову посміхнувся. «Ви налякали мене до смерті. Ще кави?» «Ні, дякую». Вона встала. «Зачекайте хвилинку, будь ласка, сідайте, адже я не сказав ні». «Але ж ви й не сказали так». «Два мільйони доларів – це великі гроші, міс Паркер!» Дженніфер нічого не відповіла. «Якщо ми говоримо про меншу суму, то я зумію!» Він виразно помахав рукою. Вона мовчала. «Нарешті, – він сказав. «Ви дійсно хочете два мільйони доларів?» «Я справді хочу два мільйони, містори Магур. «Добре, думаю, що нам вдасться дещо влаштувати. Це, це виявилося нелегко. Я мушу відлетіти до Лондона завтра вранці, але я повертаюся наступного тижня. Я хотіла б, щоб ви поговорили зі своїм клієнтом якнайшвидше, і щоб мій клієнт отримав чек наступного тижня. Патрік Магор кивнув головною, головою. Певно, так і буде. Дженіфер було ніяково, коли вона поверталася до себе в контору. Все виявилося надто просто. Повертаючись цього вечора додому, вона зайшла до аптеки. Виходячи з неї, вона побачила на протилежному боці вулиці Кенабелі, що гуляє з молодим блондином. Вона, повагавшись, звернула в бічну вуличку, щоб залишитися непоміченою. Особисте життя Кенабелі було його справою. Того дня, коли Дженіфер мала зустрітися з Патріком Магором, їй зателефонувала його секретарка. «Містер Магор просив мене вибачитись перед вами, міс Паркер. Він буде зайнятий на нараді весь день і з радістю зустрінеться з вами завтра, коли вам завгодно». «Добре», – сказала Дженіфер, – «дякую». Цей дзвінок пролунав сигналом тривоги у її мозку, перечуття не обдурило її. Магур щось задумав. «Не поєднуйте мене ні з ким», – сказала вона Синтії. Вона закрилася в кабінеті і крокувала туди-сюди, намагаючись обміркувати різні варіанти. Патрік Магур спочатку сказав їй, що вона не має підстав для судового процесу. Потім, майже без опору, він погодився заплатити Коні Гарет 2 мільйони доларів. Дженніфер пам'ятала відчуття неправдоподібності того, що сталося, що володіло нею тоді. З того часу Патрік Магур був недосяжний. Спочатку Лондон, потім конференції, які не дозволяли йому зателефонувати Дженніфер протягом усього тижня. Зараз знову затримка. Але чому? Єдина можлива причина – це… Дженніфер зупинилася, взяла слухавку внутрішнього телефону і зателефонувала Дану Мартіну. «Перевірте дату події з Конні Гарретт. Я хочу знати, коли закінчується термін давності». За 20 хвилин Дан увійшов до кабінету Дженніфер. Його обличчя було білим, як крейда. «Ми програли. Ваше перечуття було вірним». Вона відчула, як у неї тьохнуло серце». «Помилка виключена?» «Так, вибачте, Дженніфер, один з нас повинен був перевірити це раніше. Але мені і на думку не спало. І мені». Вона взяла слухавку та набрала номер. «Патріка Магора, будь ласка, Дженніфер Паркер». Вона чекала, здавалося, цілу вічність. Потім весело сказала у слухавку. «Хело, містери Магор, як Лондон?» Вона вислухала відповідь. «Ні, я ніколи не була там». «О, добре, якось. Я дзвоню тому, – сказала вона спокійно, – що я щойно розмовляла з Конні Гарет, Як я казала вам вже раніше, вона справді не хоче звертатися до суду, якщо її не змусять це зробити. Тож, якщо ми встигнемо все зробити сьогодні…» У слухавці загримів його сміх. «Гарний хід, міс Паркер!» Але термін давності спливає сьогодні. Нікому і ні з ким не доведеться позиватися. Якщо ви не заперечуєте, давайте зустрінемося якось за ленчем і поговоримо про мінливість долі. Дженніфер намагалася стримати гнів. Це дуже брудний трюк, друже. Патрік Магор реготнув: Не має значення, як ви граєте. Важливо лише те, чи перемогли ви. «Ви чудова, Люба, але я в цій справі набагато довше за вас. Передайте вашій клієнці, що я бажаю їй більшого везіння наступного разу». І він повісив слухавку. Вона довго тримала в руці слухавку і думала про Конні Гаррет, яка сиділа вдома і чекала новин. У Дженніфер почало пульсувати в голові, а лоб покрився пітом. Вона глянула на годинник. Він показував чотири години. Клерк у Верховному суді приймає до п'ятої. «Скільки часу потрібно, щоб підготувати папери?» – спитала вона Мартіна, який стояв поруч, страждаючи за неї. Він простежив за її поглядом. «Щонайменш три години, може чотири. Виходу нема. Вихід має бути», – подумала Дженніфер. Вона сказала… Автомобільна корпорація має філії на всій території Штатів. «Так, у Сан-Франциско зараз лише година дня. Ми можемо подати документи там, а потім перевести справу до іншого судового округу». Дан Мартін похитав головою. Дженніфер, всі папери тут». Якби у нас там була фірма, і ми повідомили їм, які потрібні документи і як їх заповнити, то вони все одно не встигли б до п'ятої. Щось у ній відмовлялося здаватися. Який зараз час на Гаваях Одинадцята ранку. У неї відразу ж зник головний біль, і вона збуджено схопилася зі стільця. У них, у них там щось має бути. Майстерня, контора з продажу, гараж. Коротше кажучи, щось. «Якщо це так, ми порушимо справу там», – Дан Мартін дивився на неї деякий час. Потім обличчя його просвітліло. «Чорт, забирай!» Він вибіг із кімнати. Через півгодини він зателефонував до інтеркому Дженіфер і повідомив. «Національна автомобільна корпорація випускає кермо на острові Оаху. Вони наші!» Зв'яжіться з юридичною фірмою на острові і нехай негайно почнуть заповнювати потрібні папери. Ви маєте на увазі якусь певну фірму? Ні, необхідно лише, щоб вони передали папери місцевому адвокату, який представляє корпорацію. Нехай вони подзвонять одразу, як тільки все буде зроблено. Я чекатиму в кабінеті. Що я ще можу зробити? Моліться. З Гаваїв зателефонували о десятій вечора. Дженіфер схопила слухавку і почула м'який голос. «Міс Паркер, будь ласка, кажіть!» «Це міс Санк з юридичної фірми «Гріт і Хой» на Оаху. Я хочу вам повідомити, що 15 хвилин тому ми передали документи, які були потрібні вам, адвокату Національної автомобільної корпорації». Дженіфер полегшено зітхнула. «Дякую! Велике вам спасибі!» Синтія впустила Джої Лагардія. Дженіфер не зустрічалася з цією людиною раніше. Він зателефонував і попросив представляти його у справі за звануваченням у збройному нападі. Він був невисокий, щільно складений. На ньому був дорогий костюм, який, здавалося, був пошитий для когось іншого. На мізинці блищала каблучка з величезним діамантом. Лагардія посміхнувся, показавши жовті зуби, і сказав, «Я прийшов до вас тому, що мені потрібна допомога. Кожен може помилитися, чи не так, міс Паркер? Поліцейські забрали мене, бо я трохи образив пару хлопців, але ж я думав, що вони хочуть напасти на мене, розумієте? В було темно, і коли я побачив, що вони наближаються до мене, це мені не сподобалося, і я... Ну, загалом, розібрався з ними. У його поведінці було щось неприємне та фальшиве. Він надто намагався здобути її прихильність. Він дістав товсту пачку грошей. Ось, іще стільки ж, коли ми вийдемо із суду, окей? Мій календар повністю заповнено на два місяці вперед. Я можу вам перекомендувати інших адвокатів. Але він наполягав на своєму. «Ні, я не хочу нікого іншого. Ви найкращий з усіх». «Ваш випадок досить простий і вам не потрібний найкращий». «Слухайте, я можу запропонувати вам більшу суму». «Будь ласка, проводьте містера Лагардія Синтія». Джої Лагардія нагородив Дженніфер обуреним поглядом, в гроші, і засунув їх у кишеню. Він вийшов із кабінету, не сказавши більше жодного слова. Дженіфер натиснула клавішу інтеркому. «Кен, чи не зайдеш ти до мене на хвилинку?» Через півгодини у Кена було готове вичерпне досьє на Джої Лагардія. «Перелік його злочинів – замилю завдовжки», – повідомив він Дженіфер. Він почав мандрувати у в'язницю і назад з 16 років. Він глянув на аркуш паперу, який тримав у руках. Зараз його випущено під заставу. Його затримали два тижні тому за образу дією. Він побив двох людей похилого віку, які привласнили гроші, що належать організації. Тепер усе стало на місце. Лагардія працює на організацію. Він один із солдатів Майкла Моретті. Нею опанувала холодна лють. «Ти можеш мені дати номер телефону Моретті?» За п'ять хвилин вона розмовляла із ним. «Ну, це неприємна несподіванка для мене, міс Паркер. Я...» «Містер Моретті, я не хочу мати з вами справу. Про що ви кажете?» «Слухайте мене та слухайте уважно. Я не продаюсь ні зараз, ні будь-коли». «Я не збираюся представляти ні вас, ні когось іншого, що працює на вас. Все, чого я хочу, це щоб ви дали мені спокій. Вам зрозуміло?» «Чи можу я поставити вам одне питання?» «Давайте!» «Чи не погодитеся ви пообідати зі мною?» Вона почепила слухавку. Синтія повідомила. «Містер Патрік Магур хоче вас бачити, міс Паркер. «Він не має домовленості про зустріч, але він каже...» Дженніфер посміхнулася до себе. «Нехай він зачекає!» Вона згадала їхню останню розмову по телефону. «Не має значення, як ви граєте. Важливо лише те, перемогли ви чи ні, так? Ви чудові, Люба, але я в цій справі довше за вас. Передайте вашій клієнці, що я бажаю їй більшого щастя наступного разу». Вона змусила Патріка Магора трохи посидіти в приймальні, а потім зателефонувала Синтії. «Нехай містер Магор увійде!» Інтелігентні манери Патріка Магора зникли без сліду. Його обдурили. Він був злий і не приховував цього. Він підійшов до столу Дженніфер і кинув їй в обличчя. «Ви завдали мені маси клопоту, друже!» «Хіба, друже?» Він сів без запрошення. Досить грати. Мені зателефонували і Центральної Ради корпорації. Я недооцінив вас. Мій клієнт хоче укласти з вами угоду. Він витяг з кишені конверт і передав його Дженніфер. Вона відчинила його. Усередині був чек на суму 100 тисяч доларів, виписаний на ім'я Коні Гарет. Дженніфер вклала чек назад у конверт і повернула його магору. Цього недостатньо. «Ми висуваємо позов на 5 мільйонів», – Магор посміхнувся. «Ви не зробите цього, тому що ваш клієнт не збирається до суду. Я щойно відвідав її. Вам ніколи не вдасться доставити її до зали суду. Вона дуже боїться, а без неї у вас немає шансів», – Дженніфер сердито сказала. «Ви не мали права розмовляти з нею без мене. Я тільки хочу, щоб усі були задоволені». Візьміть гроші, і на цьому закінчимо, друже. Дженіфер підвелася. «Ідіть звідси, мене нудить від вас». Патрік Магор підвівся. «Я не знав, що вас може нудити». І він вийшов, забравши із собою чек. Спостерігаючи за ним, вона подумала, чи не робить вона жахливу помилку. Скільки ж можна було зробити для коня на ці гроші? «Ні». Цього було мало, враховуючи те, що доведеться виносити дівчині щодня протягом усього життя. Вона знала, що Магор мав рацію в одному. Безконній гарет у суді вона мала дуже мало шансів, що присяжні підтримують позов у 5 мільйонів доларів. Слова не зможуть переконати їх у тому, наскільки жахливим є життя коні. Дженіфер необхідна була присутність дівчини в суді, щоб присяжні дивилися на неї день за днем. Але не було жодної можливості переконати її вирушити до суду. Вона має знайти інше рішення. Подзвонив Адам. «Вибач, що не дзвонив тобі раніше. Я мав бути присутнім на передвиборчих зборах. Я...» «Все гаразд, дорогий. Я все розумію». «Я маю розуміти», – подумала вона. «Мені так тебе не вистачає. І мені тебе, Адаме, Ти ніколи не дізнаєшся, наскільки ти потрібний мені. Я хочу бачити тебе». Вона хотіла запитати, коли, але втрималася. Адам продовжував. «Я мушу поїхати до Олбані сьогодні ввечері. Я подзвоню тобі, як тільки повернуся. Добре». Більше нічого сказати вона не могла і більше нічого не в силах була зробити. О четвертій годині ранку вона прокинулася від нічного кошмару і зрозуміла, як виграти п'ять мільйонів для Конні Гарет.